la microfon este preotul Valeriu care aduce pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul L-104 din cadrul ciclului de programe ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca la capitolul 8, versetul 14, din care am avut o serie de gânduri. Astăzi, cu voia Lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom recite acel verset. Vom mai adăuga o serie de gânduri și de meditații, așa după cum Domnul a inspirat un credincios slujitor al său în persoana preotului Niculiță, după aceea, cu voia lui Dumnezeu și tot prin bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge versetele următoare. Mai înainte de aceasta însă, Haideți să mai dăm o raită prin orașul, prin satul acela mare numit Zaroșie, să vedem cum stau lucrurile acolo, să vedem cum a lucrat puterea vieții de înviere a Domnului Isus Hristos în satul acela, născând la o viață nouă un sat întreg numai printr-un singur suflet care purta în el germenele vieții de înviere, puterii vieții de înviere a Domnului Isus Hristos. Cu ocazia unei curățenii de Paști, Ana, care făcea curățenie în camera lui Cozima, ajunge fără să se gândească să descopere o parte din tainele vieții lui Andrei. Respectiv, descopere că Andrei trăia așa de tainic și era apăsat de o mare vină în viața lui. El îi scrie printr-un bilet că vinovăția pe care o purta el este atât de groaznică încât crede că nu va fi ștearsă niciodată. Ana a rămas meditând la aceasta și se gândea ea că totuși Domnul Isus Hristos poate să șteargă chiar și vina aceasta. În sfârșit, veni seara Joiei Mari, căci era în ajuns de Paște. Atunci, după ce citise lucruri atât de minunate despre marea dragoste de păcătoși a lui Dumnezeu, încât pe Golgota s-a deschis din inima lui Isus Hristos un izvor de sânge scump pentru ștergerea tuturor păcatelor și neregirilor, tânăra fată primi siguranța lăuntrică că ar fi putut să vorbească lui Andrei și să-l roage să-și ușureze inima necăjită printr-o mărturisire deschisă față de ea. Deoarece oricum nu putea să doarmă și era încă îmbrăcată, stinse lumina, se înveri cu un batic de lână și se furișă tăcută în noaptea de primăvară luminată de lună. Afară domnea o liniște tainică. Ana se duse spre stăvilar și se așeză pe băncuța joasă de piatră. La picioarele ei murmura pâreul. El se grăbea cu șerpuituri în jos pe lângă sat până la marea cea întinsă. Moara stătea tăcută mâine e ziua morții celui mai bun om, trebuie să o sărbătorim, spuse Cozima. Și pentru că astăzi cei doi ucenici plecaseră la confirmare, el le pregăti și lor o zi de sărbătoare. Moartea mielului nevinovată a lui Dumnezeu a început, de fapt, din seara asta, gândi Ana și privi la munții luminați de lună. Cam așa va fi luminat odinioară luna și muntele măslinilor și grădina Ghețimanii. Da... Așa va fi luminatea locul unde dormeau ucenicii, dar și locul unde Domnul Iisus Hristos, stătea în genunchiat singur și părăsit și suferea, da, suferea îngrozitor până ce grele picături de sânge i-au umezit fruntea. Dintr-o dată Ana puternic. Tăcerea dâncă, care domnea aici, funtre ruptă brusc de niște pași rari. Ea și se atât de viu ceata de ostaș cu Iuda în frunte, încât îi se păru că vine într-adevăr ucenicul trădător. Când se întoarse, de pe buzei scăpă un bucuros, Andrei. Dumnezeu însuși îl trimisese pe tânăr până la ea. Era nefericit, trist și ea putea să-i povestească cât de mult a suferit odată Fiul lui Dumnezeu și pentru păcatele lui. Putea de asemenea să-i spună și că Dumnezeu cel Sfânt nu mai cere nimic de la el, cu condiția ca el să primească cu credință harul dobândit prin suferințele și moartea lui Isus. O, și tu ești pe afară, Andrei?" începuia după ce se salutaseră și făcut loc lângă ea. El alese o stâncă mai joasă de la picioarele ei și se așeză. Lumina lunii îi lumina întreaga făptură. Ana era bucuroasă de asta. Putea astfel să-i vadă cel puțin bine mâinile ca să poată discuta cu voie. Firește că fata nu se aștepta ca să înceapă el, astfel că începuia. El avea nevoie de mângâiere și ea o avea. Îi povesti deci gândurile ei despre minunata suferința lui Hristos în Ghețimanii și pe Golgota pentru păcatele amândorura. Se vedea pe fața tânărului cu cât atenție asculta. Deodată se uită în sus la ea. Ana, cât de mari sunt păcatele mele, nu ale noastre, cum spunea ea din aur, Văd de-abia acum, pentru că Domnul isus a trebuit să sufere din pricina lor, îi zise el în limbajul senelor și apoi lăsă să-i cadă capul în mâini. Lângă apă se făcu liniște. Ana se sperie. Ce era aceasta? În loc să-l mângâie, cuvintele ei îl mâhneau și mai mult. Andrei, dar el a suferit deja? Deoarece păcatul era mare, trebuia să urmeze și o pedepsă mare. Dumnezeu nu poate pedepsi de două ori zise ea liniștit, totuși cu convingere. Capul lui se înălță iarăși. Crezi tu că el nu mă va mai pedepsi? întrebă el. Pe fața palidă se așternu o mare uimire. Andrei, ai pedepsit tu pe cineva de două ori pentru aceeași faptă? El negă. Totuși, se vede acum. La mare gând că păcatul și-a primit deja pedeapsa și în lăuntrul lui se dădea o luptă. O, Ana, fie ce o fi, fie că mă vei trădea, ceea ce este imposibil, fie că te vei îndepărta pentru totdeauna de mine, totuși trebuie să-ți spun cine stă lângă tine. Apoi îmi vei spune dacă sângele lui Hristos îi ajunge Dumnezeului Celui Sfânt pentru ștergerea păcatelor mele. Iubiți ascultători, din motive de timp, încheiem aici prezentarea fragmentului care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi. În lecțiunea viitoare vom asista la o destăinuire a acestui om pe care o face față de Ana, sufletul trimis de Dumnezeu acolo să nască la o viață nouă, acel sat îngropat în întunericul păcatului și al morții. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm! ca prin ascultarea mesajului de astăzi să devenim și noi tot mai mult ca această ană, care trăind sub puterea vieții de înviere a lui Hristos, a putut să aducă la viață o întreagă comună din bezna Întunericului și a morții. Să ne ajut să devenim și noi, la fel ca ea, un suflet căruia cerii, care sunt apăsați de greutăți și de păcate, pot veni să-și mărturisească vina lor și apoi, să mijlocim împreună la Domnul Isus Hristos pentru ștergirea vinovăției. Amin. De multe ori m-am întrebat și mă întreb, de ce nu fi venind omul la Dumnezeu? Cui a făcut Domnul Dumnezeu din cer vrodată rău? Cui a făcut Domnul Iisus vreodată rău? Tot ce are omul mai bun și mai scump, îi dă lui satana. Să fiu al lui, să fie cu tare lui, dar de ce să nu fie al Domnului? Ce ți-a făcut Domnul vreodată? De-i dai lui satan? De ce nu-i dai Domnului? De ce nu-ți dai inima ta lui? De ce nu vii la el? Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Luca la capitolul 8, versetul 14, din care deja în, cu ocazia lecțiunii trecute am avut o serie de gânduri. Astăzi vă mai adăuga vreo câteva gânduri, după ce mai întâi citim din nou versetul. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie năbușit. Deci aici Domnul Isus lămurește pilda asemănătorului în fața ucenicilor care l-au rugat să facă acest lucru. Vechiul drum este o mare, foarte mare piedică în calea creșterii și rodirii seminței cuvântului lui Dumnezeu într-o inimă. Trebuie o curățire totală de tot ce este vechi. Toate cele vechi s-au dus, toate s-au dus, spune cuvântul. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini, ne îndeamnă Ieremia la capitolul 4, versetul 3. Așa ne poruncește hotărât și limpede Dumnezeu. Mântuirea se primește într-o clipă, în clipa când crezi în Domnul Iisus în jertfa Lui și îl primești ca mântuitor personal. Dar desăvârșirea mântuirii este o lucrare permanentă, o curățire necurmată de tot cei vechi, o alergare neîntreruptă, pe calea cea nouă a lui Dumnezeu, până la sfârșitul vieții pământești. Cuvântul ne spune deci că, după ce auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie năbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și nu aduc rod care să ajungă la coacere. Mereu, mereu trebuie să veghem ca să nu fie năbușit cuvântul lui Dumnezeu în noi. Îngrijorările veacului acestuia... Sunt o mare piedică în calea rodirii Cuvântului lui Dumnezeu într-o inimă. Ele paralizează tot ce-i în omul care a auzit Cuvântul. Bogățiile sunt o altă latură a spinilor care înnebușă sămânța Cuvântului. În bogății se cuprind și talentele sau darurile tale de care te ocupi mai mult decât cu ascultarea simplă a Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, la fel ca și Marta, cu darurile tale lucrezi pentru Domnul, uitând că trebuie să stai liniștit în ascultare de Domnul, la așa cum stătea Maria, atunci să știi că aceste daruri devin spinii care împiedică sămânța cuvântului să rodească chipul lui Dumnezeu în tine. Ia seama, fratele meu, că Dumnezeu mai întâi vrea ascultarea de el, de voia lui, și apoi primește și jetfele noastre Adică lucrarea pe ogorul lui. Spusele acestea se potrivesc foarte bine, sunt în perfectă armonie cu Evrei, capitolul 10, unde Domnul Isus zice: Tu n-ai voie, după ce a zis mai întâi: Tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice: Iată, mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci Domnul Dumnezeu cere mai întâi ascultarea noastră și după ce îi dăm toată ascultarea, ascultăm, ne plecăm voiei Lui, după aceea toate celelalte capătă o valoare înaintea Lui numai și numai în măsura în care sunt făcute în ascultare de El. Toate faptele și viața noastră înaintea Lui au o valoare direct proporțională cu măsura cu cantitatea de ascultare de voia Lui. Ținta lui Dumnezeu cu privire la noi este asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, adică să avem chipul lui, felul lui de a fi în noi, în toată mișcarea ființei noastre. Așa cum s-a spus, să avem chipul lui care nu s-a uitat la ceea ce este bun, ci s-a uitat la ceea ce vrea Dumnezeu. De aceea, deși el putea să aducă toate jertfele acelea, când a aflat că voia lui Dumnezeu Tatăl este să vină pe pământ, el aceea a împlinit-o. Și prin împlinirea acelei voia lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus, am căpătat noi mântuirea. O altă latură a chipului lui Dumnezeu este nepărtinirea. Să fim nepărtinitori ca El în toate privințele, căci numai atunci ajungem la sfințirea pe care o dorește El de la fapturile sale. În lămurirea pildei semănătorului pe care Domnul Iisus o dă ucenicilor, le spune în continuare în versetul 15 de la Luca 8. Citesc. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Trebuie să vedem că și sămânța bună și pământul bun trebuie să conlucreze ca să poată ajunge la roadă. Și mai e încă ceva, însămânțarea. Dacă însămânțarea s-a făcut bine, atunci și sămânța și pământul își vor face partea lor în ceea ce privește roada totul atârnă deci de felul cum s-a făcut semănătura. Chiar și sămânța cuvântului lui Dumnezeu poate să rămână moartă dacă nu o însămânțează Duhul Sfânt. După ce a fost semănată, sămânța trebuie îngropată bine în pământ ca să-i putrezească în verișul, să moară deci și apoi din inima ei să încolțească noua formă de viață care prin rădăcine își trage hrana neobservată de nimeni din afară. Deci îngropată în pământ, Planta iese afară din pământ și nu și a chipul pământului. În privința unei semănături, avem de-a face cu două elemente. Cerul concură la semănăturile acestea, aducând soarele, vântul și ploaia. Pământul concură și el prin substanțele cu care hrănesc sămânța. La fel stau lucrurile și în problema nașterii și creșterii duhovnicești. Acolo lucrează Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt în inima omului, și la rândul lui lucrează omul, dând la moarte tot ceea ce este vechi în el, ca din putrezirea omului vechi să poată crește sămânța cea nouă. O parte fără cealaltă nu poate să aducă sămânța la rod. Deci ne spune aici Domnul Isus că după ce au auzit cuvântul, el țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Limpede este adevărul. El se descopere tuturor celor care își fac timp să cugete asupra Lui. Spune aici, țin cuvântul. Deci, să ții cuvântul, fratele meu. Aceasta e partea ta. Cine ține cuvânt, va fi ținut de cuvânt. Cine ține cuvântul, va fi ținut de cuvânt într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Oricât de mult ai citi sau ai asculta cuvântul Lui Dumnezeu, dacă nu-l păstrezi într-o inimă bună și curată, să știi, el nu poate să rodească în tine roada dorită de Dumnezeu. Inimă bună și curată înseamnă sinceritate, adică dorință sinceră după adevăr. Nu e greu să găsești adevărul, ci este greu să ai dorința de a-l găsi, spune înțeleptul român Nicolae Iorga. Cine dorește lumina soarelui, trebuie să iasă din ascunzătoarea lui ca să fie învăluit de razele binefăcătoare ale astrului ceresc. Cine dorește adevărul, trebuie să se deschidă pentru el și va fi umplut de minunata lui existență. Așa cum s-a spus, inima bună și curată din versetul de mai sus este inima sinceră. Sinceritatea este numită bunătate. Este însă și o inimă bună cu adevărat. Aceasta este inima nouă, Inima celui născut din nou prin credința Mântuitorului Iisus Hristos. Inima bună a celui neîntors la Dumnezeu se numește așa numai pentru că ține sămânța cuvântului lui Dumnezeu în ea. Sămânță care duce la adevărata inimă bună, adică la nașterea din nou. Deci Domnul Iisus spune că după ce auzi cuvântul îl ține într-o inimă bună și curată și fac roade în răbdare. În Matei 13, 23... Același lucru este redat prin cuvintele următoare. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Deci numai cuvântul înțeles cu înțelepciunea de sus, cuvântul la care se cugeta adânc, aduce rod. Iar rodul este chipul lui Dumnezeu în om. Cu cât cunoaștem mai mult pe Dumnezeu prin cuvântul său, cu atât mai mult ne cunoaștem pe noi, răstignim omul cel vechi, felul lui de a fi, făcând loc liber omului cel nou, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toată această lucrare duhovnicească se face în timp și cere multă răbdare. Numai cine are răbdare până la timpul roadelor, va vedea rodul ogorului său. Chipul lui Dumnezeu trebuie să se vadă în omul care a primit cu adevărat semința cuvântului într-o inimă bună și curată. În versetul următor, versetul 16, după ce Domnul Isus a terminat de limpezit pilda simănătorului, le spune ucenicilor în continuare următoarele. Nimeni, după ce a prins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumină. Prin lucrurile simple, prin legile fizice cunoscute de toți oamenii și prin trăirea practică a vieții de toate zilele, Domnul Iisus caută să ne învețe adevărurile sale mari, adevărul de dincolo de vălul materiei. Spune el deci, nimeni după ce a prins o lumină nu o acopere cu un vas. Până și un copil știe lucrul acesta. Din punct de vedere duhovnicesc însă, prea adesea lumina lui Dumnezeu, lumina limpedea cuvântului său scris, este acoperită cu câte ceva ca să nu se poticnească, zic unii, cei slabi sau necredincioși. Oare-i drept să fie așa? O, nu! Cine a primit lumina lui Dumnezeu trebuie să o înalțe cu putere în orice timp, în orice loc și în fața oricui. La această slujbă suntem chemați toți câți prin credință am primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal, toți câți am fost născuți din nou, toți care de bunăvoie am devenit creștinii prin legământul făcut cu Dumnezeu. Lumina cuvântului lui Dumnezeu trebuie să devină o realitate în trăirea noastră mai întâi și apoi în vorbirea și în cântarea noastră. Lumina este bună pentru orice lampă, iar lampa trebuie așezată într-un loc potrivit ca să fie văzută de toți. Lumina este lumină cât timp are ce să ardă, adică ulei. De aceea trebuie veghere neîntreruptă ca să alimentăm lumina care este noi cu un delemnul adevărului din cuvântul Lui Dumnezeu, printr-o legătură personală și necurmată cu Dumnezeu și cu copiii Lui Dumnezeu și prin împlinirea legii jertfelor duhovnicești pe care trebuie să le aducem zilnic. Dumnezeu prin Harul Său ne-a pus totul la îndemână ca să putem fi lumină spre slava Lui și spre propășirea lucrării sale pe pământ. În versetul 17 Domnul Isus continuă gândul acesta în felul următor. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Ne ducem aminte că după ce au păcătuit primii oameni în grădina Edenului, au văzut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin ca să-și acopere goliciunea și s-au ascuns de fața Domnului printre pomii din grădină. Dumnezeu însă îi vedea așa cum erau, goi și în lăuntru și în afară, căci de fața lui nimic nu se poate ascunde, zice psalmistul. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă voi, zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Acesta este un pasaj din Psalmul 139, versetele 7, 11 și 12. Păcatul descopere goliciunea omului. Și oricât de multe lucruri, oricât de multe șorțuri și-ar făuri el ca să-și acopere goliciunea în fața oamenilor, în fața lui Dumnezeu tot descoperit rămâne. Va veni și o zi când șorțul, când înveritoarea cu care s-a acoperit în fața semenilor săi, să fie dat la o parte de judecata dumnezească. Și ce grozav va fi atunci, că atunci va fi văzută toată golicinea lui de întreaga lume care va fi la judecată. Singurul mijloc de izbăvire de golicina și pedeapsa păcatului este sângele Domnului Isus, care curățește orice păcat, cu condiția ca omul să vină cu credință și pocăință la el și să se hotărească să-l urmeze. Haideți să mai stăruim puțin asupra versetului. Versetul spune așa, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Adevărata credință știe că Dumnezeu este pretutindeni, că El știe totul și vede totul. De aceea, ferește pe om de păcat și de locurile dostnice ale Lui. Falsa credință învață pe om să se ascundă și să săvârșească acolo nascunjes la întuneric păcatul. Teama de Dumnezeu, dacă este, nu părăsește pe omul credincios niciodată. Fie zi, fie noapte, fie singur, fie cu mai mulți, El știe că Dumnezeu îl vede, de aceea se ferește de păcat și de tot ce l-ar putea mâhni pe Domnul. Adevărata teamă de Dumnezeu este aceea care izvorăște din credința și din dragostea omului față de Dumnezeu și care se ferește de păcat, nu de frica pedepsei, ci că vrea să facă bucurie Creatorului, Tatălui Său. Încă un gând duhovnicesc. Nu numai în ziua judecății Dumnezeiești de la sfârșitul veacului vor fi scoase la lumină toate cele ascunse, ci chiar și acum, dacă am venit la lumina Domnului Iisus, adevărului cuvântului Său, toate lucrurile ascunse, pe care nu le-am văzut în adevărata lor înfățișare sau le-am tăinuit, sunt aduse la lumină. În împărăția lui Dumnezeu, fie cea din inima omului, fie cea din biserica Domnului, fie cea care va veni peste tot pământul, nu va fi acoperit răul, ci totul va fi scos la lumină și nimicit. Vindecarea de boala păcatului va fi generală în untru și în afară, fără să mai rămână vreun rest cât de mic pe undeva. Slăvită fie dreptatea lui Dumnezeu, care lucrează prin dragoste și care duce la bun sfârșit lucrarea începută. De aceea este cel mai cuminte din partea noastră, să venim noi acum înaintea Domnului, să-i măturisim tot ceea ce am tăinuit și am ascuns până acum, ca ziua judecății să nu mai aibă el ce să scoate la suprafață. Iubiți ascultători, un anumit concurs de împrejurări de ordin tehnic ne aduce la punctul de încheiere a programului L104 mai devreme decât chiar noi înșine ne-am fi dorit. Timpul care ne-a rămas disponibil îl vom folosi evocând un gând al Marelui Preot Profesor Dumitru Stăniloae din Teologia Sa Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, publicat de către editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, în cartea amintită, la pagina 506, primul paragraf, jumătatea a doua a paginii, citim. Ființa umană nu își poate pierde calitatea de ființă responsabilă, chiar dacă evită adeseori răspunsul adevărat. Încheiat citatul. Vorbind, deci, dinspre perspectiva relației cu păcatul, oamenii se împart în două mari categorii. Unii care nu și-au mărturisit păcatul și alții care și-au mărturisit păcatul, sunt izbăviți și ușurați și se bucură de o viață plină de bucurie. Adevărul acesta este foarte bine evidențiat în Psalmul 31, în versiunea lui Gala Galation, sau 32, versiunea Cornilescu, unde citim la primele șapte versete următoarele. Eu am să citesc pe sărite. Câtă vreme am tăcut? Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta, Doamne, apăsa asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu, Doamne, ai iertat vina păcatului meu. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cânteri de izbăvire. Câte vreme, psalmistul și-a acoperit păcatele și nu vrea să le mărturisească, gemea toată ziua pentru că mâna Domnului apăsa asupra lui. În momentul în care și le-a mărturisit și a recunoscut starea, s-a eliberat de această povară, Domnul i-a dat ușurare și îi urmează imediat ce spune în versetul următor, la versetul 7, Doamne, Tu ești o mea, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Primește deci mântuirea lui Dumnezeu care se face după cum ne scrie la Cartea Tit, capitolul 3, versetul 5, din Biblia Gala Galaction, la pagina 1357, citesc. El, Dumnezeu, ne-a mântuit nu din faptele cele într-o dreptate săvârșite de noi, ci după îndurarea Lui, prin baia nașterii celei de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt. Așadar, Trebuie să te grăbești, să primești baia nașterii celei de-a doua, nașterea din nou, prin pocăință și botez și după aceea Domnul Dumnezeu îți va da Duhul Sfânt care te va călăuzi pe noul drum al vieții. Cine are putea să-ți facă parte de viața cea până de moarte? cine are putea? Cine-ar putea? Isus îți spun și sigur știu, Căci mort n-a fost, dar este viu. El ar putea, El ar putea.